Телебачення Лисичанське якраз транслювало новини, де показували обстріляний літаками завод. Звичайно, ні слова не сказали про табір терористів, про те, що українська армія цілеспрямовано знищує інфраструктуру Донбасу, а також показала відео з пошкодженими вагонами. В інтернеті сайт сепаратистів майже продублював телебачення і додав, що одразу збільшилася кількість охочих записатися добровольцями в ополчення. Настя не втрималася і на фейсбуці спитала, хто знає, що відбулося. З Лисичанська жінка підтвердила її здогади. Літаки розбили базу терористів. Інша жінка, з якою Настя познайомилася в соцмережах, у приваті їй надіслала повідомлення на зелу де можна було підслуховувати радіорозмови бойовиків і таким чином дізнаватися новини. На Фейсбук Насті посипалися повідомлення про останні новини від різних людей, і вона їм подякувала. А вже за кілька хвилин зателефонувала Іванна. «Доня, я так рада тебе чути, а ще більше хочу бачити», – швидко заговорила Настя. «Мамо, навіщо ти пишеш?» У фейсбуці одразу запитала дівчина Я нічого не пишу, лише поцікавилася останніми новинами, бо правду ніде дізнатись Моя порада – нічого взагалі не пиши, сказала Іванна А то постиж новини з фронту, а тепер ще й писанину взялася Ти знала, що твоє прізвище у списках ворогів ще з часу флешмобу? Знала Списки досі не прибрали з сайту тож ти була в зоні ризику, а тепер і поготів. Іванна, донечко, не хвалюйся за мене, все буде добре. Краще прибери, написане. Ті списки розстрільні. Розумієш це? То моя справа, сказала Настя, і запитала. Коли я зможу тебе побачити? Не знаю. Багато справ. Бувай, мамо. І в телефоні запікало. Розділ 61. Місто розчинилося в вечірніх сутінках, Спека трохи відступила, і Настя вийшла на балкон подихати свіжим повітрям перед сном. Внизу біля рову будинку стояв легковик, коло нього чоловік, який курив, і на когось чекав. Це було помітно з того, як він постійно поглядав в один бік. За будинку вийшли двоє людей у військовій формі з автоматами. Вони вели чоловіка, руки якого були заведені назад, а на голові був звичайний целофановий пакет з ручками. Бойовики заштовхали людину на заднє сидіння автівки, зачинили дверцята. На пасажирське сидіння сів один з ополченців, а водій та інший чоловік у камуфляжі оглядалися на всі боки. Настя швидко відхилилася і притиснулася всім тілом до стіни, щоб бойовики її бува не помітили. Вона чула і читала повідомлення про викрадення людей у місці, про арешти та зникнення, але на власні очі побачила таке вперше. Може, арештований чи викрадений чоловік також попав у розстрільні списки, про які нещодавно згадувала Іванна. Цікавість взяла гору, і Настя знову обережно поглянула вниз. Один із бойовиків пішов за будинок а якщо прийшли за нею. Від такої думки гучно і тривожно закалатало серце, і настю мить огорнули крижані тенета страху. Вона навшпиньки вийшла в коридор і прислухалася. Сходами хтось піднімався, гупаючи взуттям. Серце здавалося стогоніло так, що його чути навіть за дверима. Жінка затамувала дихання, і почули, як класнув замок у сусідів. Вона видихнула з полегшенням і знову пішла подивитися на легковик. Машина якраз від'їжджала, вона попрямувала в бік гіапу. Вражена побаченим, схвильована та тривожна, Настя одразу вимкнула світло і пішла до своєї кімнати. Намагалася заснути, і забути моторошну картину, яка стояла перед очима. Хто той чоловік? Ще-ще колись побачать його рідні, чи знайдуть тіло десь у лісосмузі, чи в сіверському дінці. Панує повне беззаконня, коли нема куди звернутися за допомогою, і це жахливо. Настя забулася в тривожному сні, коли в її двері подзвонили. Все ще перебуваючи в тривозі від побаченого, вона не вимкнула світло, і босоніж тихенько пішла до дверей. Електронний годинок у коридорі показував третю ночі. Погане перечуття закралося в душу, холодком поповзло по спині. У всіх своїх є ключ від замка, тож за дверима хтось чужий продовжує настирно тиснути на кнопку дзвінка. Настя тихенько заглянула у дверневічко і обмерла. Біля дверей стояв літній чоловік із якимись паперами, а трохи нижче на сходах троє чоловіків у камуфляжі із автоматами. Тривожне почуття неминучести вмить зробило їй тіло схожим на натягнуту тятиву. Вона позадкувала від дверей. Ноги стали бачені і не слухалися, тому Настя сіла в крісло і втиснулася в нього всім тілом, ніби бажаючи розчинитися і стати невидимою. За нею прийшли. Про це натякала Іванна, намагалася попередити, але відкрито не сказала. Комунальні служби ходити зі списками серед ночі не будуть, та й було повідомлення про те, що вони зараз не ходять, тому не потрібно відчиняти двері незнайомцям. Виходить, кінець її життю. Від такої думки Настю обдало жаром і минуло закрутилося в пам'яті, змінюючи картинки, ніби в калидоскопі. Зараз вони виб'ють двері, і ніхто не дізнається, де я поділася, майнула в неї думка. Одразу все життя з його негараздами, тривогами, розчаруваннями і бідами здалося таким прекрасним, найціннішим, найжаданішим. І неймовірно хотілося, щоб воно продовжувалося. А дзвінок усе дзеленьків. І Настя благала, щоб він не змовкав якнайдовше, бо стільки їй було відведено пожити. Дзвінок замовк, і Настя подумала, що її час перебування на цій грішній землі скінчився. За дверима чоловіки про щось погумоніли, почулися кроки важкі, які віддалялися. Все ще не вірячи в те, що лихо її оминуло, Настя довго сиділа мов статуя. За дверима було тихо. Настя підвелася і відчула, як тремтять ноги в колінах, похитуючись. Вона підійшла до дверей і подивилася у вічко. Там нікого не було. Не вмикаючи світла, пішла на балкон, сторожко поглянула вниз. Ніде нікого. Вона ледь запалила цигарку, так тремтіли пальці. У голові шуміло. Всі думки поглинала темрява, страх ослаб, задрімав. Темні вікна будинків вдивлялася в темряву, німої ночі. Таку моторошну темінь Настя бачила вперше. Чорне небо без жодної зірочки злилося з містом, де не світилося ні в одному вікні, не було вуличного світлення, не мигали світлофори. Навіть на пагорбі праворуч не видно жодного вогника. Напевно, в Лисичанську вимкнули світло. Усе стало німим, чорним, зловісним, Настя довго вслухалася в лунку тишу, але так і не почула ні звуку. Жінка навіть подумала, що могло статися щось жахливе, і жодного мешканця не лишилося навколо, як у фантастичних фільмах, де все живе на землі, зникає. Стало моторшно відстрошкої тиші та непроглядної пітьми, і Настя пішла в кімнату. До самого ранку вона не зімкнула очей, прокручуючи в пам'ять події ночі. «Нічого, нікому не розповідатиму», – вирішила вона. «Навіщо зайвий раз хвилювати рідних? Від смерті не втечеш? Хай би де не шукав від неї схованку, все одно прийде і знайде. Потрібно забути цю ніч, викреслити з пам'яті і продовжувати жити». Розділ 62. Геннадій прийшов до Оксанки.